і космічний вітер наповнить вітрила. Міністр підлітав до Хелейопси. Він усотував у себе Всесвіт. Минуле мізерніло десь далеко долі, він увімкнувся в зв'язок часів і в свою пройдешню місію. Міністрова бульбашка вже не гасала марнотно, не шукала знайомств з земними кумирами, що відслужили своє, і здатні були лише на довічне резонерство. Линув до вказаного Янголо місця на хвості комети. Мав умоститися ближче до виходу, щоб не прогавити першої зупинки на вимогу, де слід через півтораста, як загадав йому Янгол. Ще й намалював неіснуючим хімічним олівцем на неіснуючій міністровій долоні, де саме тая зупинка, і за якою траєкторією, після духовного вишколу, міністрові линути назад в Україноньку, аби здійснити свою місію? Хелейобсі закортіло придивитися, на кого ж вона з сонмом обраних так довго чекала? Зістикувався, доповів міністр. Обранці інших націй визирнули кожний зі своєї капсули, і сказали водночас: воднораз. ТЮ. Відчуваючи нову незнану енергію, міністр толерантно і дипломатично відіслав їм свого імпульса. Самі ви ТЮ. 1999-2002 роки. Кінець озвученої книги.